Я потайна й недобра, я порожня всередині, ледь не закричала. Навіщо ти кажеш про кохання, про мою закоханість? Стисла губи і зуби, і ту другу віту, яка сиділа ні, притисла до себе, вставила їй до ротокляп. Потайна й недобра віта, через півгодини вицокувала під борами чобітків по звільненому двірниками от снігу тротуару. Ледве вийшла з дому, хотіла пожбурити у той сніг салатницю. І книжку, так, як книжку, хай читає афоризми зима. Стрималась, натомість притисла загорнутий в папір кришталь до грудей, наче хотіла зігріти. Сама дзвонила наче кришталь на морозі. Та ніхто дзвону не чув. І чи дзвонить кришталь на морозі? Чому так рано стало темно в цьому місці? Хто біжить за її спиною? Високий і дужий чоловік чекав її біля руху будинку. Хтось підштовхнув, ладно, з усієї сили, віту, і вона побігла назустріч темному силуету. Світлому, найсвітлішому силуету і годину хрипкий згод. Мала, малюня. І руки, котрі її підхопили, піднесли, піднесли, і губи, які припали до її вуст. І він цілував її. Отак піднято над землею, над снігом, над Києвом, над світом. Вона сп'яніла відразу. Гаряча хвиля затопила всю без останку. Її вже такої собі віти ніде не було. «Що то між нами?» спитав, одірвавшись, от її досі ніким вуст. «Салатниця. Яка ще салатниця?» Подарунок тобі, ну, ти даєш, мала, салатниця, викинь її. Навіщо? Вона заважає чути тебе. Віта слухняно впустила салатницю разом з книжкою на землю. Нас бачать, прошептала. Той що? І по хвилі чи годині вічності за поцілунком, що забив дух. Нас ніхто не бачить. Тільки я тебе бачу і нікому не дам дивитись. Ти ці п'ять літ? Едуард не доказав. Поставив її на землю, але велике вечірнє місто продовжувало крутити довкола неї велику, розсятковану вогнями, карусель. «Я п'яна», – щасливо прошептала вона. «А я пив тебе ці п'ять літ по ковтку кожного ранку. Я настоював тебе у снах і вранці випивав». Обіта цих слів ще більше задихнулася. Така людина не могла бути злочинцем. Такий чоловік не міг бути поганим, якщо був вона зробить його іншим, ліпшим. Вона вже творить іншу Едуарда, Едика, щищаючи бруд колишнього Едика, Еміра. Потім вони разом підняли салатницю з книжкою. Едик сказав, що їх чекає вечеря. У вас? – злякала світа. Ні, нам кориші мої на двох накриють. Трохи розчарована Віта, хоч і рада. Ще буде, буде. Вона тепер певна знайомство з сім'єю, не тільки з Зіною. Спитала. «Де?» «На одній хазі. Вибач, квартирі. Трохи проїдемось. Машина жде он там, за рогом». «Машина?» Карету, я ще тобі замовлю, весело сказаведив. А хоч на руках понесу». «Ні-ні, що ти?» Це їй потішило, а вже ж потішило. І готовність нести на руках, і машина, що справді чекала за рогом. Хай стара побіда, але тоді ще не густо було машин навіть у Києві. І чоловік за кермом, здається, вона його бачила колись з едиком. Зимовий київський вечір поніс її на своїх невидимих темних крилах. Десь далеко лунала пісня про рушник, про те, як оживе на тім рушникові і все знайоме до болю. «Оживе? Все знайоме до болю. І дитинство, й розлука, і твоя материнська любов». Виводив чистий жіночий голос. «Чи чоловічий? І чий?» Вона тоді подумала. «Чий? Хто співає?» Часом любила вгадувати, коли чула знайому пісню. Тепер не вгадавши подумала. «Розлука?» «Ні-ні, ніякої розлуки вже не буде. Ніде і ніколи». Коли привіталися з тим чоловіком за кермом, він теж заспівав, наче почув етикові слова про карету. Маркіза сіла у карету, відкрила передо мною падол. «Я вез Маркізу через літа. Потім у хазу їй повел. Закри піддувало базука. Тихо наказав беззлобно, але із притиском еди. Та почула ці слова». «Ах, Емір, душа просить пісні», – сказав чоловік. «Але якщо ти не хочеш, не буду». «Норяба» і звів вигуна. «Нахазу, пардон, квартиру». Едик не відповів. Машина русила. «Базука? Що таке базука?» – подумала віта «Десь чула це слово?» Едик водиться зі своїми далі. Я вирву. «Я вирву його з цього світу, з цього середовища». Раптом пригадала фразу. Повстанці, озброєні базуками, наблизилися до Стенлівіля, місто в Конго, Африка, теперішня назва – Кісангані. Чиї повстанці? До якого Стенлівіля? Базука-зброя? Зброя і кличка. Вирватися із машини із чого? Самої себе? Едик сидів поруч, на задньому сидінні. Від нього йшло тепло. Потужне, добре відчутне. Проривалося крізь одяг, крізь шкіряно й сорочку під курткою. Та кортка була розсебнутою ще там, на дворі, коли зустрілися, і під нею вона помітила, виднілася лише сорочка. Тобі не холодно? – хотіла спитати Вітей, не спитала, бо й так зрозуміло – не холодно. І від того їй самі стало тепліше і затишніше. А його тепло, тепло, що йшло від нього, чоловіче тепло, та Віта стала шукати слово, яке просилась на язикши в думку, і раптом знайшла його. Могутнє. Могутнє чоловіче тепло, яке йде, переходить до неї. І коли він обняв, пригорнув, притиснув, легко, але водночас дуже, сильно, віта не відвернулася, не зробила спроби вивільнитись, відсунутись. Вона трохи зіщулилась, тихо, непомітно задрижала, а потім задихнулась. Від тих обіймів, від дуже ні теж могутнього чоловічого запаху, і тільки наче сніжинка за вікном побєди майнула думка. Я ж доросла, мені вісімнадцять. У тій кімнаті квартирі на четвертому поверсі, куди піднялися, не було нічого, окрім старого масивного слова, стола, двох стільців і ліжка дивана, застеленого зеленою накидкою. Тут кориш один має жити, сказав Едик, ну а поки нам позичив на цю ніч. Позичив, а що? Нічого, відповіла Віта й подумала. Але чому він каже на ніч? На столі стояли тарілки з їжею, незачеплені, приготовлені явно для них. Недісні страви, ковбаса, салати, огіркі помідори, пляшка вина і пляшка горілки, дві чарки і два фужери.